Introduktion, av benklassen, grundaren av kreativism. Våra övertygelser är starkt underbyggda av en överväldigande massa av styrta bevis. De är baserade på de eviga naturlagarna. De är baserade på lärdomarna och erfarenheterna av historien. Dessutom, de är baserade på logik, sunt förnuft och verklighet, inte myt och fantasi. Ingen annan religion kan härligt göra detta anspråk. Vi tror till att under 6000 år av nedskriven historia, är naturens eviga religion den mest djupgående och meningsfulla religiösa bok någonsin författad för den vita rasens överlevnad. Det är en fundamental lära, baserat på de eviga naturlagarna för överlevnaden, expansionen och avancemanget av den vita rasen, den ädlaste skapelsen i naturens rike. Vi är trosvissa om att den vita rasen snart kommer att återvända till verklighet omfamna vår maktreligion, återvinna kontrollen över sitt eget öde, och avancera framåt till nya höjder aldrig tidigare drömda om. Däremot detta ädla mål, överlevnaden, expansionen och avancemanget av den vita rasen, som naturens eviga religion är dedikerad. Det är av denna anledning vår dynamiska religion grundades. Vi kallar vår religion kreativism, och medlemmar därav, kreativister, eftersom, vi tror att dessa ord, i essens bäst beskriver den karaktäristiska skälen av den vita rasen. Vi förkastar helt de judisk-demokratiska-marxistiska värderingarna av idag, och ersätter dem med nya och grundläggande värderingar, av vilka ras är grunden. Vi tar ett nytt, revolutionärt och dynamiskt tillvägagångssätt till problemen som den vita rasen idag står inför i sin desperata kamp för överlevnad. Fast Fastän vår religion är ny. Är lagarna för kroppsliga i vår religion inte nya, inte heller är de någonting vi har uppfunnit. Tvärtom, vi har bara observerat och satt ord på det vilket naturen i hennes eviga visdom har dekreterat för överlevnaden av alla hennes varelser från tidernas begynnelse. Inte heller är det märkligt att vi har observerat dessa livslagar och baserat vår religion på dessa. Det som är underligt är att den kreativa vita rasen inte har gjort så för århundraden sedan. Faktum är att det är häpnadsväckande att romarna och grekerna misslyckades att göra så på deras tid. Går vi tillbaka ännu längre, är det svårt att förstå hur de högt begåvade egyptierna misslyckades att göra så under deras storartade vita civilisation för 5000 år sedan. Hade den vita rasen gjort så i sin tidigare historia, skulle den nu inte vara fångad i den idiotiska och prekära kampen för överlevnad i vilken den nu finner sig själv insnärld. Vi tror att verklighet är mer viktigt än att tro på ostyrkt svammel av en vild och överstimulerad fantasi. Vi tror att fakta styrkta av massiva bevis är tusen gånger mer giltiga och meningsfulla än övernaturliga påståenden som inte bara är ostyrta, utan stilkiskt är mot reson. Vi vägrar att på tro acceptera befängda påståenden som förnekar historiska bevis, geologiska bevis, vetenskapliga bevis och bedrägliga påståenden som förnekar alla andra sorter av bevis. Vi tror att bevis och omdöme är grundläggande för att dra slutsatser och fatta beslut i alla viktiga frågor som rör våra liv. Vi tror att en religion som är skadlig för överlevnaden av en ras är en dålig religion. En religion som hjälper en ras att överleva, expandera och avancera är en bra religion för den rasen. Vår lära är en sådan religion och kommer att ha de mest djupgående och omfattande implikationerna till förmånen och välfärden av den vita rasen. Det är inte vår avsikt att göra den vita rasen mindre religiös. Tvärtom, det är vår avsikt att den vita rasen ska bli mycket mer starkt hängiven till religion än vad den är idag, och överallt annat, är det vårt objektiv att ge den vita rasen en vidare överlägsen religion än den självdestruktiva, självmordsbenägna religionen som den nu är nedtyngd med. Vi tror att den högsta naturlagen är rätten hos vår ras till överlevnad, expansion och avancering av sin egen sort. Vi framhåller att för den vita rasen är rätten till överlevnad, expansion och avancering av dess egna folk inte bara den högsta naturlagen, utan också grunden för vår religiösa lära. Det är överväldigande klart att såvida den vita rasen under denna generation inte ändrar den självmordsbenägna kurs som den nu är embarkerad på kommer den miserabelt förgås från jordens yta, översörd och översvämmad av en flodvåg av färgade bastarder. Vi är övertygade om att den vita rasen, inom en snar framtid, kommer att samlas, enas, och omfamna kreativismens program för sin egen överlevnad. Vidare är vi övertygade att om bara en tiondel av tiden, energin, och pengarna, spenderades på att propagera vår dynamiska religion såsom det spenderas på att hålla den sjuka och morbida religionen som nu underminerar vår ras vid liv, skulle kreativismen spridas som löpeld. Vi avser att organisera alla våra goda människor och expandera den energin och mer. Förena och organisera där den vita rasen tio gånger mer kraftfull än resten av världen tillsammans. Vi förutspår att vår religion, kreativism, kommer bli framtidens högsta religionen. Vi förutspår att den inte bara kommer att spridas till alla världens hörn, utan att den eventuellt kommer undantränga alla andra religioner, uteslutande ingen. Vi tror att detta är oundvikligt. Bengklassen, H&M 1973